és megint mind elrohantak, amint közeledni próbáltunk feléjük. Másnap reggel újra eljöttek. Helen-felem fordult és elmosolyodott. Azt hiszem, örökbe fogadtak bennünket, mondta. Igaza volt. A három macska bekvártiozta magát a fáskamrában, és néhány nap múltán az anyag megengedte kicsinyeinek, hogy megközelítsék a tálakat. Útközben gondosan terelte őket.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 Sok minden lehet, feleltem. A macskák halálozási rátája nagyon magas. Elüthette egy autó, vagy valamilyen más balesetet szenvedhetett. Tartok tőle, hogy nem fogjuk kideríteni, mi történt. Helen ismét az egymás mellett kuporgó fejüket a dugó kicicákat nézte. Szerinted elhagyta őket? Lehetséges. Igazi anyamódjára viselkedett. Gondoskodott róluk, az az érzésem, hogy jó otont keresett nekik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 Konyhánkból egészen a fáskamráig felláttunk, és a két macska felhőtlen kapcsolata lenyűgözött bennünket. Nagyon jó barátok voltak, úgy szóval összenőttek. Órákon át nyaldosták egymást, hemperegtek, játszadoztak, anélkül, hogy durvák lettek volna a másikhoz. Egyik sem tolakodott, hogy előbb férjen oda tenni kapott tennivalóhoz. Éjszakánként láttuk, hogy a két szőrös kis test szinte összefonódik a szalmában.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 Testük rászkódott az örökös tűzszögéstől és köhögéstől. Soványak és csenevészek voltak, nem azok a kigömbölyödött cicák, ami ennek ismertük őket, és megjelenésük annál szánalmasabb lett, hogy a metsző keleti szél belevájt a fogát szőrükbe, amitől csak még fájdalmasabban tudták nyitva tartani a szemüket. Helen kitárta a hátsó ajtót. – Oli, Öri, mi történt veletek? – kiáltotta a lányon. Ekkor valami rendkívüli történt.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 Aztán oxitetrasziklin injekciót adtam be nekik. Tapasztalataim szerint ezzel az antibiotikummal lehetett leghatásosabban kezelni az első vírustámadást követő másodlagos jellegű baktériumfertőzést. Vitamin injekciókat is kaptak, vattával megtisztítottam szemüket, órukat a genytől és a váladéktól, majd antibiotikumos kenőcsöt alkalmaztak.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 Ők pedig szokásukhoz híven figyelték, ahogy Helen kitesz nekik egy tál ennivalót és egy adag tejet a támfalra. Oli, öri, suttogta Helen, miközben bolyhosszőrüket cirógatta. Régen elmúltak már azok az idők, amikor nem hagyták, hogy hozzájuk nyúljon. Hátukat begörvítve és dorombolva dörgölőztek boldogan a kézhez, és amíg ettek, Helen újra meg újra végig simította őket. Kedves kis állatok voltak, boldságot csak ijettükben tanúsítottak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 Oli valóban szinte madári esztőre emlékeztetett, és nem is lehetett egy lapon említeni csillogó szőrű és csodálatos lány testvérével. Tudom, tudom, de mit tehetek? Már éppen elfordultam volna, amikor észrevettem valamit. Várjál csak! Borzalmas nagy szőrcsomók lógnak a nyaka alatt. Fogd azt az úlót is próbáld meg. Néhány gyors nyisszantás is kész. Helen szorongva nézett rám. Há, te is tudod, hogy már próbálkoztunk ezzel?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 Helen a maga szokásos módján sürgött-forgott körülöttük, aztán amit macskái boldogan lehajoltak az ennivalóhoz, visszatért a konyhába, ahol lesben álltam. Jól van, mondtam. Most nagyon lassan menjél ki újra, én majd szorosan mögét bujok. Ha odamész Olihoz, a halra fog figyelni, és talán nem vesz észre engem. Helen nem válaszolt, én pedig a hátába fúróttam. Testünk tetőtől talpig összeért. Rendben, Indulhatunk. Ballábammal megbögtem az övét, és egyszerre mozogva kisoszoktunk az ajtó. Ez nevetséges, suttogta Helen, mintha kabaréba lépnénk fel. A nyak jéhes és a fülébe suktam. Csak mennyien nyugodtan. Ahogy összenőve a támfalhoz értünk, Helen kinyújtotta a kezét, és megcirúgatta Oli fejét. Őt azonban annyira lekötötte a tőkehal, hogy fel sem nézett. Ott volt előttem, melmagasságban,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 Szygfried felajánlotta a segítségét, és Oli, miután az asztalra tettük, remegve tűrte, hogy foglalkozzunk vele és beadjuk az intravénás altatószert. Amikor békésen elszenderült, vadörömmel láttam neki a munkának. Szétbogoztam és nyírtam a bundáját, majd a nyírógéppel és végig mentem rajta. Végül hosszan fésültem, amíg az utolsó apró csomó is eltűnt. A kezelés záró akkor még frizurát is rögtön neki. <gül>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 Helen el volt ragadtatva Oli külsejétől, és úgy simogatta a hátát, mint aki el se tudja hinni az átalakulást. Én persze a szokásos helyemről csak lopfakú kucskáltam ki a konyha ablakonát. Tudtam, jó időbe bele fog tenni, amíg Oli színe elé kerülhetek. Nagyon hamar világosá vált, hogy Ázsionból csak vesztettem, mert elég volt kilépnem a hátsó ajtón, s Oli már is futásnak eredt a réteg felé.